A Konklávé kapui A bíborosok fontos személyiségek, nem tévesztendők össze a klérus jelentéktelen tömegével. Poetjégrófia a tizedik Lajos emlékére rendezett gyászszertartás alkalmával, a Szent Jánosról elnevezett primási templom után a legszebb, a legtágasabb és egyben a leginkább erődített templomot, a Domonkos rendélyek kolostorához tartozó Jakobinus templomot tartotta fenn számukra. Választásában a bíborosok csupán a méltóságuknak kiáró megbecsülést látták. Egyikük sem hiányzott a gyászmiséről. Jó lehet csak 24 voltak, a templom zsúfolásig megtelt, ugyanis a bíborosok mindegyike pompásan, egész népével óhajtott megjelenni, káplánnal, titkárral, kincstartóval, klerikusokkal, nemesi apródokkal, inasokkal, uszáj és zászlóhordozókkal. vagy félezres tömeg szorongott a súlyos fehér oszlopok között. Ritkán zajlott le gyászmise, ilyen kevés áhítat közepette. A szétszórcállásokon elhelyezkedett és különböző érdekcsoportokba tömörült bíborosok hónapok óta először látták egymást. Voltak, akik csak nem két esztendeje nem találkoztak. Most egymást figyelték, tanulmányozták, kémlelték. Figyelitek? Suttogták. Orszini üdvözölte az ifjab Fredolt. Stefanesi egy teljes percig beszélgetett mandagóval. Csak nem akar közeledni a provánsziakhoz. Ó, milyen töpörödött lett Düész arca! Alaposan megöregedett. Zság Düész, akinek könnyed, szögdécselő járása meglepőnek tűnt ilyen élemedet korban, hogy valóban vontatottan, csoszogva húzta a lábát, És fáradt, kimerült arccal, bizonytalanul válaszolta köszönésekre. Gucsó Balioni apródonak öltözve lépkedett mögötte. Figyelmeztették, hogy csak olaszul beszéljen, és ha megkérdik, mondja, hogy egyenesen Szienából jött. Talán inkább oltjégrófjának védelmét kellett volna kérnem, gondolta Gucsó. Az ő kíséretével már akár a mai napon visszatérhetnék Párizsba, és felkutathatnám már itt, akiről már oly sok napja nem kaptam hírt. Itt mindenben ettől a vén rókától függök, akinek megígértem, hogy nagybátyám kölcsönt folyósít számára. De amíg ez a pénz meg nem érkezik, addig semmit nem tesz érdekemben. Nagybátyám pedig mindeddig nem is válaszolt. Azt mondják, hogy Párizsban teljes a felfordulás. Mári, Mári, szép Mari, nem fogja-e azt hinni, hogy cserben hagytam? Talán már gyűlöl is. Vajon mit tettek vele? Úgy képzelte, hogy már itt fivérei börtönbe zárták, kressaiban, vagy a bűnbánó leányok számára épült kolostorok egyikébe hurcolták. Még egy hetet várok, aztán visszaszököm Párizsba. Amikor a számára kijelölt helyreért, magába roskattan le a kórus egyik ülésére, de közben titokban szomszédjait leste. Csügget arcát olykor a templom belseje felé fordította. Két üléssel odább Kajetáni sovány arcából hosszú sasor elő, és haja, mint fehér láng repkedett piros sapkája körül, csepet sem igyekezett leplezni örömét, és diadalittas pillantása a ravatarról kísérőire vándorolt. Látják, uraim, mintha ezt hirdette volna körös körül. Így jár az, aki kihívja a kájátánik haragját, azokét, akik már Július Cézár idejében is hatalmasok voltak. Az ég őrködik felettünk, és ő áll értünk. A kolonnák, súlyos állukat függőleges barázda osztottak etté, és főpapnak álcázott harcosokra hasonlítottak, Nyilvánvaló ellen szemvel méregették Kajetánit. A szertartás előkészítésekor Poatyégrófia nem fogarkodott a kántorokkal. Több mint százan voltak. Hangjukat az orgona támogatta, amelynek fújtatóival négy ember dolgozott, megfeszített erővel. Mendörgő királyi musika zengedte volt évek alatt, megremegtette a levegőt és szinte beburgolta a sokaságot. Az alsó papság tagjai büntetlenül fecseghettek egymással. A vigyorgó apródok nyugodtan csúfolhatták gazdájukat, a szavakat három lépésnyi távolságra sem lehetett hallani, és még kevésbé azt, ami közben a kapuknál történt. A mise véget ért, az orgona meg a kántorok elnémultak, a főkapu két szárnya kitárult de a templom belsejébe semmiféle világosság nem hatolt be a külvilágból. A tömegen pillanatnyi megrendülés lett úrrá, mintha a szertartás alatt valamiféle csoda folytán elhomályosult volna a nap. Aztán a bíborosok észbe kaptak, és dühös lárma tört ki. A kapuzat előtt frissen húzott fal emelkedett. Poatyégrófia a mise alatt elfalasztatta a kiáratokat. A víborosok foglyok voltak. A templomban pánik tört ki. Főpapok, kanonok, klerikusok és inasok minden méltóságot és tiszteletet feledve gabajodtak össze. Taszigálták egymást. Ide-oda szaladgáltak, mint a kelep cébe szorult patkányok. Az apródok egymás vállára kapaszkodva lestek ki a magasan vágott ablakokon. Fegyveresek veszik körül a templomot, jelentették. A bíborosok lármáztak. Mi tévők legyünk, a régens becsapott bennünket. Hát ezért boldogított ilyen harsogó muzsikával. Ez támadás az egyház ellen. Ki kell átkozni őt. Jókor, minnyájunkat le fognak mészárolni. A két kolonna és párthíveik ekkora már súlyos bronz tartókat, padokat és a körmenetben használatos botokat ragadtak. El voltak számba, hogy drágán adják az életüket. A kápolna körül néhány különböző párthoz tartozó bíboros vitatkozott. Kolpavosztrá, kolpavosztrá, a ti bűnötök, a ti bűnötök. Mutatott az egyik itáliai főpapa franciákra. Ha úgy, mint mi, ti is visszautasítjátok, hogy Lyonba jöjjetek. Tudtuk jól, hogy itt valami készül ellenünk. Ha megválasztottatok volna egy pápát, a mieink közül most nem lennénk itt, vágott vissza az egyik kászkonyi. A ti hibátok ez, rossz keresztények. Az egyik kapu még nem volt teljesen elfalazva. Ott keskeny átjárót hagytak, egyetlen ember számára. A szűk bejáratból, mint tüskebokor merett elő, a vaskesztyűs, öklökben szorongatott láncsák erdeje. Aztán a láncsák félrehajoltak, hogy utat engedjenek a talpig vasba öltözött foresz grófjának, aki Bermond de és néhány más páncélba öltözött férfival lépett a templomba. Sértések özönne fogadta őket. Forrest karnya karnyamarkolatán nyugvó kézzel várta, hogy lecsillapodjék az izgalom. Az erős, bátor férfiú érzéketlen maradt, mind a fenyegetőzésre, mind a könyörgésre. A béborosok két év óta tartó huzavonája, megvásárolhatósága, intrikája, mélyen megbotránkoztatta, és teljes szívéből helyeselte, hogy pohátyi grófja véget akart vetni ennek a botrányos helyzetnek. Nyitott látni engedte ráncokkal barázdált arcát. Amikor a bíborosok és embereik reketre kiabálták magukat, a gróf hangja tisztán, tagoltan áradt a fejek felett, és elhallatszott a templom ajtó mélyéig. Eminenciás uraim, Franciaország régensének parancsára jöttem hírul adni, hogy eperctől kezdve, Csupán a pápa választásnak szentejék figyelmüket. Tudatom továbbá, hogy amíg a pápa nincs megválasztva, addig nem távozhatnak innen. Minden bíboros csak egy káplánt és két apródot vagy teológust tarthat maga mellett személyes szolgálatára. A többiek elmehetnek. A egy egyhangú méltatlankodás fogadta. Ez esküszegés. Kiáltotta Pélágrő bíboros. grófja esküvel fogadta, hogy még be sem kell zárkóznunk. Csak is ezért egyeztünk bele, hogy Lyonba jöjjünk. grófja akkor a francia király nevében adta szavát. Felelte Jean de Forest. De a francia király nincs többé. A mai napon a régens szavát hozom. A düh most összekovácsolta a három párt képviselőit és a Provence-i olasz, meg francia nyelven szórt szitkok röpködtek a levegőben. Dühéz bíboros tenyerét szívére szorítva rogyott az egyik gyontatószékbe, mintha előre haladott kora miatt nem tudna elviselni ekkora megrázkódtatást, és úgy tett, mintha érthetetlen mormogásával ő is csatlakozna az általános tiltakozáshoz. Álbánó bíborosa... Árnoddó, az a férfiú, aki annak idején Párizsba utazva kihirdette a templomosok ítéletét, most Forest grófja felé lépve, fenyegető hangon jelentette ki. Uraim, ilyen feltételek mellett nem lehet pápát választani. Kegyelmed megsérti X. Gergely konklávé törvényét, amely szerint a konklávénak kötelezően ott kell összegyűlnie, ahol a pápa meghalt. Két esztendővel ezelőtt éppen ott voltak, eminenciás uraim, de szétszélettek, anélkül, hogy megválasztották volna az új pápát, ami ugyancsak ellent mond a konklávé törvényeinek. De ha történetesen visszakívánnak térni Kárpentrázba, készséggel visszakísérjük oda tisztelendőségteket zárt kocsiban, megfelelő kísérettel. Erőszakkal fenyegetőzve nem kényszeríthetnek bennünket, hogy összeüljünk. Éppen ezért áll tisztelendőségtek védelmére odakűn 700 fegyveres, a városi hatóságok emberei. Ők biztosítják majd elszigeteltségüket is, amint azt a konklavé törvény előírja. Íme, itt áll a Lyonból való Vojt nagyúr, azzal a megbízással, hogy mindenre ügyeljen. Régen surunk egyébként tudatja a tisztelendőségtekkel, hogy hanetán a harmadik napon sem tudnának megegyezésre jutni. Utána naponta csak egy tál ételt kapnak, a kilencedik naptól kezdődően pedig csak kenyeret és vizet, ami ugyancsak megfelel Gergely pápa konklávé törvényének. És végezetül, ha elméljük, a bőtölés alatt sem világosodna meg kellőképpen, Régens uram leromboltatja a templom tetőzetét, s így lehetővé teszi tisztelendőségtek számára, hogy a világosságot közvetlenül az égből kapják. Az idősebb Berenger Fredol közbe szólt. Kegyelmet emberülésben védkezik, ha ilyen bánásmódban részesít bennünket, hiszen olyan is akadt közöttünk, aki ezt nem tudná elviselni. Nézze dűjéz eminenciás urat! Már teljesen összetört és ápolásra szorul. Ó, bizony, bizony, rebekte erőtlenül dühéz, nem tudnám elviselni. Minnyája látjuk, hogy bűzös, kegyetlen vadállatokkal van dolgunk, kiáltotta kejetáni, De tudja meg, uram, hogy nem pápát fogunk választani, hanem kiátkozzuk kegyelmedet is, meg az esküszegőt is. Ha a Kajetányi eminenciás uram kiátkozási ceremóniát óhajt rendezni, felállta -e nyugodtan Foresz grófja, akkor a régens közölheti a konkrávéval bizonyos vajákosok és boszorkák nevét, akiket a kiátkozandók csoportjának élére kellene állítani. Nem értem, fújt azonnal takarodót, Kajetáni. Nem értem, közel a boszorkányságnak az ügyhöz, amikor most csupán a pápa megválasztásával kell törődnünk. Ej, egy minenciás uram, jól értjük mi egymást, szíveskedjék hát felesleges embereit elküldeni, mert élelmezésükről amúgy sem tudnánk gondoskodni. A bíborosok megértették, hogy minden ellenállás hasztalan, s hogy ez a páncél, amely metszőhangon közölte velük poátjégrófjának parancsait, hajthatatlan. Jean de Forest mögött a lányzsát tartó fegyveresek már kezdtek libasorban bevonulni, és csatárláncba fejlődtek, a templomhajó mélyén. Többet észszel, mint erővel, szólt a félhangon Kajetáni az itáliai főpapoknak. Tegyünk úgy, mintha engedelmeskednénk, most amúgy sem tehetünk egyebet. Kíséretének tagjai közül minden bíboros kiválasztotta három legalkalmasabb emberét, akit a leghűségesebbnek vagy legügyesebbnek, vagy a belső szolgálatra a legmegfelelőbbnek tartott, a rájukváról nehéz helyzetben. Kajetáni éppen a tizedik lajos megrontásába belekevert személyeket tartotta vissza. André klerikust, bosz testvért és Pierre apátot, Inkább zárják be őket is vele együtt, semhogy vállalja a kockázatot, hogy pénzért vagy egy kínvallatás során beszéljenek. A kolonnák négy apródot választottak, akiknek akkora ők le volt, hogy akár egy ökröt is leüthettek volna. A többiek, fákjavívők, uszájhordozók, klerikusok és kanonokok egyesével vonultak el a fegyveresek alkotta sövény előtt. Távozásukkor gazdáik utasításokat sugdostak fülükbe. Értesítsd fivéremet a püspököt. Írjatok nevemben unokaöcsémnek. Azonnal indulj Rómába. Amikor Guccio Ballion is be akart állni a kifelé vonulók sorába, az aléltan heverő és sovány keze kinyúlt a székből, és köntösénél fogva megragadta az ifjú itáliait. Maradj, fiacskám! Maradj mellettem, mormogta. Bizonyos vagyok benne, hogy segítségemre leszel. Dűész tudta, hogy a pénzhatalma semmiféle körülmények közepette sem megvetendő, és úgy gondolta, hogy érdekében áll maga mellett tartani a Lombard bankok egy képviselőjét. Egy órával később a Jakobinusok templomában csak 96 ember maradt, akiket mindaddig ki nem engednek onnan, amíg közülik 24-en, meg nem egyeznek egyetlen személyi megválasztásában. A fegyveresek mielőtt elvonultak volna, szalmonyalábokat szortak a puszta kövezetre, valót valóta világ leghatalmasabb főpapjai számára. Aztán néhány mosdót állat és vízzel megtöltött nagy kőkorsót hoztak. Végül Foresz grófjának figyelő szemétől kísérve a kömüvesek áfalaszták az utolsó kijratot is. Csak egy szögletes nyílást egy kis ablakot hagytak, amelyben egy tál étel elfért ugyan, de ember nem bújhatott át rajta. A templom körül ismét felsorakoztak a katonák. Kettős sorban három-három ölnyire álltak fel egymástól. Az egyik sor háttal a templomnak a várost. A másik sor a templom felé fordulva az ablakokat figyelte. Déltájban Poitier grófja elindult Párizs felé. Magával vitte Vien és a kis Dofent is, aki ezután a francia udvarnál fog élni, hogy megbarátkozzék öt éves menyasszonyával. A bíborosok ebben az órában kaptak először enni, de mert böjtös nap volt, hús nem szerepelt az étrenden.